Strălucii unei nouă ca o stea, Când s-au descoperit Sfintele Tale moaște, Părinte, Iar cu strălucirea minunilor Tale luminezi întreaga lume. Prin mila și smerenia Ta plinește cererile celor ce se apropie cu credință Și care strigă ție. Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de pururi fericite. Ca un înger nemai văzut, ai fost trimis din cer și ne-a arătat nou harul preasfântului tău Duh, cu care îi mângâi pe toți credincioșii, Sfinte Mucenice Efrem. Pentru aceasta prea fericit te numim și -ți strigăm ție. Bucură-te că odinioară lupta cea bună ai purtat, Bucură-te că acum tu strălucești prea minunat, Bucură-te cel ce ne dăruiești nouă veselie. Bucură-te, că pricenuiești în cer, bucurie! Bucură-te, stea cu totul nou a Bisericii lui Hristos Dumnezeu! Bucură-te, sabie cu două tăișuri împotriva nebuniei celui rău! Bucură-te că tuturor te-ai făcut pildă de sfântă nevoință, Bucură-te că ești putere dăruită celor credincioși, Bucură-te că vrei schimbi inimile celor necredincioși. Bucură-te, Sfinte parite Efrem, puru fericite, viața ta sfântă și sfârșitul prefericit au fost neștiute de oameni. Dar prin descoperirea sfințelor tale, moaște, prefericite, te-ai făcut cunoscut până la marginile lumii. Îndemnându-i pe toți laude Dumnezeiasca economie Și să cânte prea Sfintei trăim, Alleluia! Dobândind noi cunoștința dumnezeiască vieții tale întru Domnul, Prin arătarea Sfintelor tale o seminte, Lăudăm pe Cel ce te-a proslăvit Prin mulțime mare de minuni Prea fericite, Efrem. Prin ele tu dăruiești mângâiere Celor care îți cântă cu milință. Bucură-te că lui Hristos, Dumnezeu, Ești slujitor, Bucură-te că lumine nematerialnice ești făzător, Bucură-te următor plin de sârg al nevoinței pusnicești, Bucură-te fierbinte râvnitor al luptelor mucenicești, Bucură-te vasprea curat care ai primit Dumnezeiască în suflare, Bucură-te floare sfântă răspând din tainică în mare, Bucură-te, înțelepte, care ai lepădat de șertăciunea cea lumească, Bucură-te, că în ai văzut lumina cea cerească, Bucură-te, că mulțime de înviforări ai potolit, Bucură-te, că dorirea cea bună a Duhului ți-ai hrănit, Bucură-te că prin dragostea ta sfântă ești, Bucură-te că în diavolești tu le stârpești. Bucură-te, Sfinte Părinte, Efrem de pururi fericite, prin sfintele tale arătări ai descoperit celor ce te-au văzut, o sfinte frem, mucenice al Domnului, slava ce ascunsă pe care ai dobândit-o de la Dumnezeu. Iar prin mulțimea minunilor, umpli de nădejde pe cei ce strigă Domnului cu credință, aliluia! Ai strălucit-o din pe colina neprigăniților, arătându-te plăcut lui Hristos prin sfânta viețuire. Iar acum, Sfinte, sfințești cu Sfintele Tale, moaște mănăstirea Ta, care se veselește, duhovnicește și strigă. Bucură-te, luminător prea strălucit al Isihiei, bucură-te, chip al cumpătării și trezviei, Bucură-te că veselești mințile cele credincioase, Bucură-te că amestești cugetele inimilor necredincioase, Bucură-te că vești mintele sufletului tău sunt cu sânge împurpurate, Bucură-te că -și cu pecetea mucenicească faptele ți sunt crustate, Bucură-te că-șcaznele păgânilor le-ai îndurat cu răbdare, Bucură-te că-ai răvnit să dobândești cununile nepieritoare, Bucură-te far străluminat ce ne scoți la liman, Bucură-te cel ce îndepărtezi săgetările celui viclean, Bucură-te că mănăstirii tale îi ești bucurie roditoare. Bucură-te cu povestnic primitoare a întreitului soare. Bucură-te, Sfinte Părinte, Frem, de apururi fericii. Risipind tulburarea și aducând în credințare, te a arătat cinstitei egumene și ai descoperit închip limpede Că sfintele o seminte pe care le găsise erau ale tale, Iar văzându-te s-a umplut de în suflare Și a cântat lui Dumnezeu, lui. 1. care a te arătat într-o tot fericite, ți-a auzit glasul și te-a văzut că îi vorbeai, iar tu i-ai descoperit numele și chipul morții tale. Pentru aceasta îți cântăm unele ca acestea. Bucură-te, mare mucenice din ceata călugărilor, Bucură-te, cel proslăvit în soborul sfinților, Bucură-te că ai viețuit în chip îngeresc, Bucură-te că te-ai învrednicit de rodul cel ceresc, Bucură-te cu nună aurită a sfintei tale mănăstiri. Bucură-te, pom, pururea neveștejit, plin de sfinte rodiri, Bucură-te că pe colina nepehăniților ai viețuit într-o nevoință. Bucură-te că dragostea de Dumnezeu ți-a fost armă și iscusință, Bucură-te că ai sfârșit puterea celui pismaș și dușmănos, Bucură-te că te-ai împodobit cu frumusețea Domnului Hristos, Bucură-te că sufletele întinate de păcat le curățești, Bucură-te că mulțimea credincioșilor o Bucură-te, Sfinte Părinte frum de-a pururi fericite! Prin uimitoare minuni și prin mulțimea rătărilor tale, Tu descoperi tuturor în vis, ori în sare de trezie, Slava pe care ai dobândit-o de la Dumnezeu, Sfinte Părinte Efrem, Pentru aceasta privind cu bucurie către slava ta, strigăm celui ce te-a înveșmântat în lumină, Aliluia! Racla cu sfintele tale moaște, revarsă tămăduiri, bucurie și sănătate celor care vin să se închine în sfânta mănăstirea ta și-și cer stăruitor ajutorul, Sfinte Părinte Efren, de aceea. Copleșiți fiind de darurile tale care se ne atât de bogat, strigăm către tine cu credință. Bucură-te cel care ne ești izvor de tămăduire, bucură-te că suferinzilor le ești necetată izbăvire. Bucură-te că te-arăți celor ce dorm, dar și celor ce beghează. Bucură-te că vii de grabă la cei ce după ajutorul tău însetează. Bucură-te că tainic îi sfințești pe cei ce cheamă numele tău. Bucură-te, veselia negrăită a celor ce văd slava chipului tău, Bucură-te că tu tămăduiești de boli ce nu au vindecare, Bucură-te că ne ridici poverile pe care le purtăm prin drăcească însuflare, Bucură-te că prin pronia de sus multor credincioși te-ai arătat, Bucură-te că-i de bucurie pe cei ce ți s-au rugat. Bucură-te că în cortul ceresc ești locuitor, Bucură-te prea fierbinte și minunat ocrotitor, Bucură-te! Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite. Cei care au dobândit facerile tale de bine, s-au făcut solitore ai minunilor tale, celor fără de număr și prin razele cuvintelor au întraripat sufletele tuturor credincioșilor. Pentru aceasta, Sfinte Părinte Efrem, mulțimile aleargă la Sfântă Mănăstirea Ta și dobândesc har din Belșug prin Sfintele Tale moaște. Cântând prea Sfântului Dumnezeu, Alinuia! Strălucind ca un alt soare te-ai arătat și ți-ai făcut auzit glasul pogorât din cer pe colina neprigăniților, Neștiut fiind de către pământeni, te-ai făcut cunoscut acum în Biserica Lui Hristos, prin descoperirea sfințelor tale moaște, făcându-i pe toți oamenii să-ți aducă dulce cântare. Bucură-te stâlp al pătimirilor mucenicești, Bucură-te, fița îndreptărilor dumnezeiești, Bucură-te, sfeșnica al luminii lui Hristos, Bucură-te, cel nou arătat nouă celor de jos, Bucură-te, scară nou zidita Bisericii Mântuitorului, Bucură-te că nevoința virtuților ți-a zugrăvit chipul Teoforului, Bucură-te, piatra cea din capul unghiului, A luptelor mucenicești! Bucură-te, că tiranilor cugetului trupesc Li te împotrivești. Bucură-te, că într-o slavă mucenicie Ai suit calea cea cerească! Bucură-te, cel ce mărești, Bunătatea dumnezeiască! Bucură-te, Cel ce ți-ai vădit bărbăția sufletului, Bucură-te, Tu care abastul tulburarea frăjmașului, Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de pururi fericite. În sânurile pământului ai rămas ascuns, Vreme de mai multe veacuri, purtătorule de Dumnezeu, iar în anii din urmă te-ai arătat prin bunăvoia Domnului ca o comoare sfântă, Părinte Freie, îmbogățindu-i cu harul tău pe cei care-i strigă lui Hristos. Aliluia! Ai ca un nou astru în Biserica lui Hristos, luminându-o cu Dumnezeu eștile rase ale minunilor tale. Iar pe cei care cer cu râfnă, mijlocirat ta cea caldă, izbăvești în asuprirea întunecatelor patimii. Pentru aceasta și noi, Sfinte Părinte, frămânstrigăm fără încetare. Bucură-te, ciorchine, ce cu veselie ne îndulcești. Bucură-te, că cea marele mâhmiri tu le risipești, Bucură-te, tămăduire minunată a celor aflați în grele pătimiri, Bucură-te, izbăvire, a celor ce sunt împovărați de multe ispitiri, Bucură-te că ești purtător de Dumnezeu și sfinților următori, Bucură-te, atlet preiscusit și mucenic al împăratului tuturor, Bucură-te că nevoința cu luptă mucenicească a împreunat, Bucură-te, cel ce slava cea de sus ne a arătat. Bucură-te că-n tunericul patimilor Tu-l risipești, Bucură-te că sânge roșilor păgâni le-ai biruit nebunia, Bucură-te că fără de strămutare ți-ai purtat mucenicia, Bucură-te, Sfinte Părinte, Efrem de apururi fericite. Harul pe care îl dăruiești, prea fericit, Efrem, tuturor celor ce te cheamă în ajutor. Se revarsă asupra lor în chip minunat. Pentru veste a minorilor tale. S-a răspândit în toată lumea. Iar noi care alergăm cu grăbire la sfintele tale moaște, Îi strigăm lui Dumnezeu. într Întru totul luminat, fiind de strălucirea dumnezeiască, nu de îndepărtezi nici o clipă de la mănăstirea cea sfântă, Sfinte Mucenice fre, Arătându-te în tot feluri de chipuri celor ce cu inimă curată și dăruind har în belșugat, Celor ce cu râvnă unele ca acestea. Bucură-te, slava călugăriei, Bucură-te, stâlpa-l ortodoxiei, Bucură-te, curcubeu al luminii nezidite, Bucură-te că ești părtaș al firii îndumnezeite, Bucură-te, alabastru plin cu mirul de lacrim de umilință, Bucură-te, surâți de bucurie izvorât din aspră nevoință, Bucură-te, jertfă sfințită prin război până la sânge, Bucură-te, că prin tine nebunia necredinței se înfrânge. Bucură-te, viață învejmântată cu monahicească haină, Bucură-te, mireasmă a bunei viețuiri fără prihană, Bucură-te, stea, care pe colina neprihăniților răsare, Bucură-te, că în bezna vremurilor noastre ești precum un soare, Bucură-te, Sfinte Părinte, Frem, de pur. 2. Tu deslegi legăturile celor slăbănoci, îi tămăduiești pe cei demonizați și faci să înceteze mulțimea bolilor fără de leac. pentru aceasta atenienii. Locuitorii din Pireu și din împrejurimi se zoresc în număr mare spre mănăstirea ta, Părinte Efrem, lăudându-te pe tine și cântând celui ce te-a încununat, Aliluia! O prea minunată Părinte frăm, Când tânăra cea evlavioasă te-a văzut strălucind, Cu o slavă care nu era din lumea aceasta, Și a auzit Dumnezeștile tale cuvinte, A mărturisit tuturor grija pe care tu o porți mănăstirii tale. Pentru aceasta, toată lumea, după cuvință, îți cântă. Bucură-te, slava călugărilor din vremea de-acum, Bucură-te, că spre cer te-ai la mucenicescul drum, Bucură-te o crotitor neobosit al lumii întregi ești, Bucură-te că-și cu sfinții îngeri, dinpreună locuiești. Bucură-te că ai tămăduit pe cei cuprinși de noi anul durerii, Bucură-te că pe paralitic tu l-ai ridicat prin harul înfierii, Bucură-te, căci cu darul tău ai risipit groaznice dureri de cat. Bucură-te, că boala diabetului tot prin darul tău a încetat. Bucură-te, potiri ce te pogori în revărsări de har. Bucură-te, nestemată, dată firii omenești în dar, Bucură-te, mare mucenice, podoaba nevoitorilor, Bucură-te, icoană preaslăvită a cetei călugărilor, Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de apururi fericite. Cu vioasele monahii te-au văzut în dumnezeiască vedenie ori în vis, preumblându-te prin locașul tău, Sfinte Părinte frem și umplându-se ele de o mare bucurie, te-au ales, lor o Sfântul ocrotitor, pentru unele ca aceste daruri dintr-o zmerenie a inimii, strigă către Dumnezeu, Aliluia! Adunând în sufletul tău mirul cel de taină, dobândit într-o adâncul zmereniei, dăruiești mângâiere inimilor celor credincioși, iar miracla cu sfintele tale moaște, răspândești minunată mirazma tuturor. Plecându-ne capul și cântându-ți cu Evlavie, bucură te mir al smereniei, prea bine mirositoră. Bucură-te că turmei tale ești Dumnezeiesc păstor! Bucură-te, Rai, ce răspândește ale nestricăciunii bune în mires Bucură-te, chipa înalt al Sfintei Nepăsării! Bucură-te că pe potrivnicul cu răstignirea ta l-ai biruit, Bucură-te că prin chinurile mucenicești Hristos te-a preaslăvit, Bucură-te că moaștele tale în tainița pământului s-au aflat, Bucură-te că dumnezeiască poruncă tu te-ai arătat, Bucură-te că-n sufletelor noastre Tu o curățești. Bucură-te că răutatea credincioșilor de grabă o Bucură-te că în toată vremea dăruiești măduire, Bucură-te că ne ocrotești fără contenire. Bucură-te, Sfinte Părinte Efremi, Rapururi fericite. Noroadele credincioșilor de pretutinde l-au laudat pe domnul când au fost aflate sfintele tale maaste că El prin Dumnezeiască sa economie le-a ținut tăinuite pământ și nestricate de curgerea atâtor pe acestea cinstindu Sfinte efrem și noi ne închinăm înaintea împăratului vieții zicând, Aliluia! Prin mijlocirea ta la tronul Mântuitorului Hristos, păzești biserica de toată nevoia și necazul, dăruindu-i binecuvântarea ta, Părinte Efrem. Căci iată, alergând spre domândirea darului tău și strigând cu milință spre tine. Bucură-te zidul nostru cel nesurpat, bucură-te al credincioșilor turn nestrămutat, bucură-te păzitorul de nădejde al bisericii tale. Bucură-te pe copiii ții, sub ocrotirea trezviei tale, Bucură-te stâlp nebiruit al monahiilor celor cu sârguință, Bucură-te tainică slava maicilor iubitoare de nevoință, Bucură-te cel ce cererile lor le plinești. Bucură-te că rugămințile copiilor tăi le plinești, Bucură-te că ne dăruiești toate bunătățile, Bucură-te că alungi de la noi toate răutățile, Bucură-te că pentru lumea întreagă te ne neîncetat, Bucură-te că prin tine mângâiere mare am aflat, bucură Sfinte Părinte fre de pururi fericite! Din destul reverși daruri și belșug de veselie și de fericire dumnezeiască, Părinte fre, iar racla cu Sfintele Tale moaște, veselește sufletele noastre, și ne sfințește chiar și trupurile nouă celor sărmani de îndrăzneală. Pentru aceasta cu milință cântăm, sfinte Sfintei Treimi, Aliluia! Lăudându-ți luptele încântările noastre, Părinte, Mucenice, Efrem, Slăvim darul care te-a învrednicit și apropiindu-ne de sfintele tale moaște, Îți cerem să ne ocrotești până în sfârșitul vieții noastre pământești. Iar pentru taini ca o crotire, ce ne -o arăți în toată vremea, îți aducem această cântare. Bucură-te ce ești asemenea cu toți sfinții, bucură-te cel ce te numeri împreună cu mucenicii, bucură-te că ai dobândit cu netrecătoare, Bucură-te că ai cuprins lumina, a soare. Bucură-te apărător neprețuit a celor ce trăiesc în mănăstire. Bucură-te temelia nouă arătată, bucură-te vrednicule de cinstire. Bucură-te, că mulțim de credincioși ai umplut de veselie. Bucură-te, că Tu înalți sufletele întărindu-le în curăție. Bucură-te, că Tu mă liberezi de toate grijile pierzătoare. Bucură-te, că mă scoți din patimile cele stricătoare. Bucură-te, că la tronul lui Hristos ești mijlocire. Bucură-te, Cel ce mai izbăvești dintr-o mâhnire, Bucură-te, Sfinte Părinte fre De-a pururi fericite. O, de trei ori prea fericite, Părinte fre Împreună locuitorule cu Sfinții, din preună cu ei să ne izbăvească din toate nevoile și făcându-ne vieții celei veșnice pe noi, cei cei strigăm lui Dumnezeu alinui.